په دې په ګزارنه پارا ترتیب ورکړي نور دا ربانه په کومه کې ځای ورسول او راوړې د مستوی له پدې خو وروه عظمت او شریعات قاعده عظمت د قران دغه د پارشه متي درسونه او شناعت د مونږ دینونو دغه د پارانه سوتي درسونه ااده د قران اق необходی ہیں ت viele mouldین pyt architectural تعدخلوا استمیام ، عن الآن ن Kollان long statistically انتظارًا و تعالیٰ جنبز خان جنب حادت در انتظار مجین عند خانجین Gohan عدم انتظار مجانけ انتظار دانه کړه قرآن په نمر کې اوسه دا قرآن پاک داو پاکوالی بانده مستقی چی پاک دین و قرآن سر او الاسن لگی کل کی آتر بولا گی سو نجدان سمپالاولی شو قرآن لان پر بیتر آن دا کتاب رسول سره پاکي دا کتاب داغه پهړه کې دې نه شي دا ګنا نو سر زندان پاک ساتي او ظاهري و هم سر زندان پاک ساتي قران تناسه او نسوارو چونډي هغه سندبه قران څخه پوښتې قران تناسه بیاجو خورل دی بدبو شی خورل دی نه دیب قران سو وی نو سره وزن پاکی ظاہری وزن پاکی او د قشنتی باطینی وزن پاکی سونه چی وزن پاکو دونه قرآن زړه کی قرار نسی دونه باندې دا خبره چې کومه خبره کوي واز نسیت کوي دا غيوا خپل کوړوني کې به هم قرار نسي سره واخه کې مختي منتہی درړولم یو کم یا نمبرات لا يمسوه الا المتطهرون لا يمسوه الا المتطهرون قران سره ولاس نه لګي مگر پاګ ظاهری او پاکي باطيني او پاکي اجه وجن ذوالفضل فاواله باندې من ذکر کړیو معلوم التنزل نقل کړیو چې مت طاهرون امراسو دي موحدون لا يمسه الا الموحدون لاسونه لګي د قران سره مگر موحدين چې داغه قاعده واکي د یو جن تاسو غوړئ قران پاک درسونه د قران پاک خدمتونو دا اخلاقې چې کم خلک داخدي په لیاسر پاک تیم واحدین دی الله یو غني مشرکینو کې ودا تاسو نه نه چې غيښت قرآن تعالی چول نه هغه قران پاک راغسې جو قران پاک یې ولې او یا په قرآن کوی ينظم ادب سلی الاجتناب من الكبر الاجتناب من الكبر د تکبر نا زان ساتل سورہ عرب کے یوصل اوشقس کے تمامات سورِ عرآب یوصل شپک سلوی اختمیات ساتھ صرف آیا تھی الذين يتكبرون في الارض بغیر الحق اړو ما د خپل آیاتونو نه ساسرف وان اړو ما د فهم د آیاتونو خپلونه ان آیاتي مانان فهمي آیاتي الذين اكثر يتكبرون في الارض بغير الحق چې تکبر کای پزمان کې بغیر غیر الحق په نه حقا بغیر د حق نه سکه تکبر کوي متکبرین الله پاک د قران نه پام نه سکه اړای د دیوژن البرهان کې علامه زرکشی رحمت الله له موالې ذکر کړی د پام د قران نه دا قام د قران موانې بیان کړې دي چې کم خلق داش زونه بکینه ای په قران نه کوی موانې ذکر کړې دي د قام د قران نه او زیاتې کړو مانې کړل ساسریف وان آیات اللذین تکبرون فی الأرض بغیر الحق قال احرمهم فهم القرآن <سؤال> احرمهم فهم القرآن <سؤال> محرومکم د قران د پامنه ساسریف وان آیاتی ان آیاتی معنا نه فهمی آیاتی علامہ ذکرش رحم الله جلد اول بغا صبحی کی معنی کړلا ان آیاتی مانا ان فامی آیاتی دفاهم دایاتون اخولنا دویم جل کے معانی ذکر کئی دویم جل صفحہ ایک سو اکاسی کی تقریبا نہا معانی بیان کردی دا قرآن دفاهم دفارا البرحان البرحان دا علامه بدرالدین محمد بن عبد الله زرکشی رحمۃ اللہ فی علوم القرآن 180 صفحه جلد دوم ده وی و علم انه لا يحصل للناظر فهم معانی الوحی حقا ولا يظهر له اسرار العلم من غیر المعرفه وَعَلَمَ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ لِلنَّاظِرِ فَهْمُ مَعْنَى الْوَحْيِ كَتُن كِنَا كَتُن کې تد قرآن پاک زمانيو فهم نه نصیب کیږي کلن نصیب کیږي وفي قلبه نمبر 1 اول معنی څه دی وفي قلبه بدعتن چې پړه کې بدعتي بدعتی عقیدو قران په فهم نه کوي یو وفی قلبه بدعتن چې پړه کې بدعتی بدعتي مبتدي د خلاف ځان له طریقې جوړي خړی سوابي غني بدعتونه استعمال نه کوي دغه قران په پا پام پا نه د بيزتي کو قران را لیندای کارسنه شاي نزول ذکر کول د ایتون د يهود بارے کيني د اونو سواره بارے دا د پلانکي وخت کې واقعي شه ود ایتون راي کې نظر شوم د بيزتي نه چې قران وینو ته وداوي وی چې زم ما د پاره په پا قران کې لمند وسشتېنو د اوسني زماني دني کارونو ګران ګرو د پاره په پا قران کې لمند وسنيشته کې قصې واهيات اسرائیلیات سونه چې قرآنی پاک يهودو دس کړل او ځان خبر نسستلی بس زړه په سیوه نقل کړي د قرآن په پامه نه کوی او په قلب بهتون چېړکی بدعتي لا يحسن دته قرآن په پامه نسوکی یو دین نمبر سره او اصرار علی ذنبین او اصرارون على زمبنج په ګنا باندې همیشه لګی یو خدای چې جر توقتی تور غناوي شي د راغې رجوع کی او مومن دیو طيب دی د سړي له ګناي چني کړه کوچی په ګنا باندې همیشه لګی نه په ګنا باندې همیشه لای یو خو بدعتي کین زکه بدعتي چې بدعت کین دی او ته ګنا نه وي څونه د بصیرو سو دعا فجمع کیندا خو دې ګُنا نه غړي دوشانتي حلی اسقات دا دوشانتي نور بیادت کیندا خو دې ګُنا نه غړي نجیو شه سره ګُنا نه غړي نه نو نارغرزینو اصرار دویم جیم نمبر د قران د محرومه کیږي چې هغه په ګُنا باندې مېشواله کیږي د ګُنا نه راګر دي دریم او فی قلبه کبرن او فی قلبی قلبه کبرن چې پهړه کې تکبوري تکبر ساتوي حدیث پاک کې تکبر مانو نبی اسلام کړنا بطر الحق وغمت الناس بطر الحق وغمت الناس حق دپکول تورته د حق برکه نه نه وغیمتون الناس او سوڅ ور ته حق بیان نه اگر نظر نه لاندې را وې بطور الحق وغمت الناس حق نه منل او حق بیانون کې د نظر نه لاندې را دا تکور دی ده خجایه چور خفه زاره چور دا تکور نه ده پهو نه بي السلامي تعالی الله پاک حالا دنیا درکلنا نو دا غي اثر دیستا بدن باندې ښکارې شي دا استعمال تکبر توحید بتر الحق و غمت حق نہ او دو حق پرس ده نظر نه لاندرا وصل تو بر توحید سنت مسله کې نه مړه دا پنچوریاں دی دی خو را مړه ادافو ګوره کرامات نه مني دعاګان نه مني خیراتون نه مني تبه قرآن درس کې دی وات کنزل کئ منی مې سيمل الله پاکو خې عبدالمستان سي والي سي شعلبین کې زموږ مدرسو مځو بر اطلما ماځیګر ټیم نو ما هغه موطالبو کړم چې په خخه ځیني ماځیګر منظرې جمعه تر اعظم تاسو ترجمه وکوما نو هغه چې ویډیو سره سره هغه موږ سره په ډېر کوکو موږ یو باغه یو میرزا سي ورته یو هغه وو ډاغه ترجمه تناسب یو ماځیګر ما ترجمه وکړه یو سره نه جاری جما دا خیر وکو دا سری سر ګون باخې مع نه شوي او ذ به ترګ ورکمه دا ګناو پرې دي جما دا درس رووځان یو ړته کېنو یارته د ووایه چې تا دا جړنلی یارم ملیسی کې خو بس جړ مې ما نهما په کې خیر ما نه پرې خوناویې کار دی چې را مځان کې لوړو جماعت کې درس کوو او ما سره بلی ملګریو نماغ تا ما کار ده چه دا مونیسی درس که رازا رمضان ده قرآن تا بلکین وابورو نو ایغا ما ته چه گوره داخل پنج دي دا داخل کرامات نمنی و دا دو آگان نمنی داخل قیراتون نمنی وی بیا با تا درس که ما و کنزل کول وی بیا گوره ده خواهی سیسی که قرآن وی و خلق گمراکج وست ناسف وی جماعت کی پیش شما و تا قرآن وی نماغ پرده کسو چکو چه د دله کتابه ما د ګنزر ولیکول نزه بدی ما د پیمانو شمه تا د ګنزر کړو چې دای می خان دي دا چې دسوي دې تکبور بدر الحق حق خبر اورته کین نه نمني او سوچو د حق خبره کین نه د نظر نه لانج راولي سلورم لمرسه او حون او حوان د دنیا په خوښۍ ما نه اخته د دنیا د خوښۍ سره سې مینه محبتی خوښۍ ته نو د قران شي زګوله خو باندې په خوب وینې را رمضان نه خوب نه کوم دا وس قران وای په نورو خوښۍ شاته ما نه دې مهند اوګه درته ما الهل دي دا وس انزم سا دے او حب الدنيا د دنیا مینا په دنیا باندې مهند اور قران د دنیا ته فوت کیږي د دنیا کاروبار فوت کیږي نو د قرآن نشیاله شغلم نمبر او یکونو غیر متحقق الایمان او یکونو غیر متحقق الایمان ایمان کلک نه ده مزبزب ده مضبوط ایمان وان نه دی پالله پاک باندې مضبوط یقین نه شته چې دا پوران وایم دا یو زورده کېتاب مه بالاله ته وور او ما له به خیررو نه را کې او ضع پهقیق او ز په تاقیق او ز په تایقی کم زوره دی ځان لا تحقیق نه کوي په خبران ځان نهپ و وبساس خبرو کړه او د ځان نیمګړی ولې کلا نه مته پادیشو بیا دا کې تحقیق نه کوي چې را کما یا ځان را تفسیرو ګورما یا ځان معلوماتو کم پېژې ځان پوکما د دې قرآن فهم یعنی شېصلورې اثم لمبر او موتمیدن علی قول مفسر لس عنده الا علم بظاهر او موتمیدن علی قول مفسر لَیْسَ عَیْنٌ إِلَّا عِلْمٌ بِظَاهِرَ دا اغه مفسر په قول باندې اعتماد کوي چې اغه صرف په ظاهر باندې پويږي په ظاهر ਹੋيږي لکیر کې بخیر ایسے چې مندل هغه نقل کړ دي او څومنګه بیانو چیرم په استینونو ظاهری خبرې سو نادو اصول نه خلاف نقل کړ دي مثلا تفسیری ایسے نو تفسیر ایسیر کی دا حروت معروض بارکی ونا غلط قسین اقل کردا رو سو بداغیم بیان کرو چیداد با ملائکو بیا چیلینو دیو دا اللہ نمطالبو کرا چیمال نفس و خواہش راکا بیا دنیا ترالو بیا پا بابیل خار کی زورا یو دمو پا غیر مین شوال او بیا تیغی اسم عظم ازدکو دیو سر زناو کرو بیا دا بابیل پا کوئی کی ویزان دی او ملائیک دی دا تفسیر ایسیل کشتے ہیں او روح المانی وئی چھ منی اعتقد فی حاروت و ماروتا انہما ملکانی و عزبانی علا خطیعت ایما و کافرن بیما انذر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا حاروت باروت مارکی حاروت ماروت بارکی چھ دا فیز ساتین دے پا قرآن کافر دیں پروس و امانگا و کو بیا دا تفسيرونو ګرافیشته نو چې ده دوه مفسر په انعام انې استمداد کوي چې دا غوسره صرف ظاهری علمی نو د قرآن فهم نشي سیلول است اته معنی څه شو او متمدن علاقو مفسرین ليس عنده الا علم بظاهرین نهمو او یکون الراجعن الى معقوله او یا کو ناراج نه اله معقول چې دې په خپل معقول باندې کی مات کړي قران د منطق سره برابر دی قران د معقول سره برابر دی فلسفه سره برابر دی انديره قران په پا مانو کوي اوبیو ور وسین خل کوي اذاکان عبددو مسییان اعل کلامې رب ملکې س او شهید دقلېلی معې سفااتې نااز القدرتې تاریکن ل ماودی من علمی او معکوليخوراندې سر لبه خپل خالی ک د خپل ټولو معکواتو نه د خپل ټولو ععلومونه د خپلله دا الله قدرت کې او الله تعالی په اعلان کې و سوچ غي دا الله تعالی قدرت ترته متوجي معزز من المتكلم الله و ډېر لوی غني چې دا, دا الله کتاب دی مفتقرا ال التفهم دیو ځان محتاج غني چې رماسي ذکرې او و تمكن سمع له فهم الخطاب پرو توجوب کي پرو وقت بي وشاهت غيب الجواب بذو عين وتزرعين او الله انا بغواړي چې الله تعالی د فام فهم راکا او انتظار لې فتح من عند الفطای العلیم دا انتظار کوي چې الله ستا کتاب ته کې را سم توي باندې کې اچي اول يس على ذلك بيان تكون تلاوه علامان الكلام وشاهت وسب المتكلم او د به د قرآن لوست چ کوي نو مع او سرلولی په معه بهځان پو کوي الله پاک طرف او ته تووج کوي من الوادي به تشق چې کله پهقرآن کې بیشارت را شي نه د به شوق زیاتېږي چې یا الله دا, دا خوشحالیدي دا معلوم راکا راکهه ول او چې کله خورآ کې تخیف را شي عذابونه رشي د بهېږي چې اللهما د نه بچکه ول انظارې ب تشید کله چې زواج راشین دې مذاغینه یرا کوي چې علامه جنو ساته فهذا القاری احسن الناس صوتا بالقران دا قاری دې چې په قران باندې आवाज ورته کین ز خپل आवाज ده اب یو ور بسیاتی کریمه سورہ بقره نقل کړ دې یو سل یوش الذين آمنوا بالكتاب یتلون حق تلاوته اولئک منون به داخلك په قران باندې ایمان راوړي نذا نه معنی دې دا سا سو پینزمو نکتے سر لگی پینزمو نکتے سر من الكبر او بیا البرحان دالا مذرکشی رحمه اللہ دیمجل ایک سو اکای کې هغه نه موانی ذکر کر دی. او دا نه موانی بیا اگر تفسیریں نقل کر دی. بیا البرهان اول جل کې شپږم صبح کې نه کړلنی وقال امام الشافعي رحمه الله جميع ما تقول الائمه شرح لسنه امامانو چې څونه خبره کړې د هاديثو تشریحا امامانو چې سویلني ده ده احادث وجميع سنت شرح القرآن او احادث ده قرآن وجميع القرآن شرح و اسماء الله الحسنى او طول قرآن ده توحيد و صده تشريده ده امامان و خبره ده سنت تشريده ده سنت احاديث د قران شرحه دا قران شرح د توحید شرحه دینه کلکدی وقاله سفیان الصوری سفیان الصوری رحمت الله علیه اینی لا یشتمی فام القرانی والاشتغال بالحطام فی قلبی مؤمن ابدا لا یشتمل فهم القران نجمکی د قران فهم ولاشتغال بالحطام او په دنیا باندې مشغوله کیدل په قلب مؤمن ابدان د مؤمن پړه کې همیشو چې هم په قران ځان په کور هم په دنیا باندې ماین دا یادونه جمع کی لا يجتمعو فام القرآن والاشتغار بالحطوام قلب مومن ابدا فر بسیوئی وما سب حکی جلدول قال الزنون مصری زنون مصری رحمه اللہ فرمائلنی اب الله الا يحرم قلوب البطالين مكنونه حكمت القران اب الله عز وجل الا يحرم قلوب البطالين مكنونه حكمت القران الله پاک منع کرلا مگر دجی خبره یا باطل فرس زړه نه د قران د پټو خبرو نه د پټو حکمتونو نه محروم کوي باطل فرس ته د قران پاک رازونه اغه نصیب کوي بتالین چې اغه د باطل تابع او الله الا يحرم قلوب البطالین مکنونه حکمت القران ابو هريره وسي وقال حسن بصري حسن بصري رحمه الله فرمایلني علم القران ذكرون علم القران ذكرون لا يعلمه الا الذكور من الرجال دا قرآن نم مذکر نو پا قران نوم مذکر ده نو په قران باندې نو کوي مگر ناري الا الذكور من الرجال پر الرجال او کې فنارونو کې چې کم مذکر دي ناري په قران باندې نه کوي مطلب څه د قران نوم نر ده او په قران باندې په سړو نران سړي پوي نو متوي چې په سړو کې کم دلګان دي نه وي په قران نو پوي علم ذکر لا يعلمه الا الذكور من الرجال وقال عبد العزيز بن يحيى عبد العزيز بن يحيى فرمایلی اے مصل علم القران مسل الاسد لا يمكن من غيره سواه مصل علم القران مسل اسد دا قران علم په شان د منظري لا يمكن من غيره قدرت نمومي دا منظری په جاړه باندې د منظری په غار باندې سوا هو سوا د منظری نه دقرآ علم په شان د منظری دی او د منظری غا د منظرې جاالېته او د منظرې غار ته منظرې نه نوزی بهڅ نوديسه شوو یعنیقرورآ د منظرو کار دیقرآې پاک ته چلاس لاس اچی نه دا منظری په انسانانو کې بعد باران او او د شجاعت او د بادري خان دان به د قرآن تر راسه شي ځکه قرآن پاکي الله پاک, پاک زوره نوم ذکر کوي کنه فمالهم عن التذکرۃ مورذین کان انهم حمر مستنفرت فرت من قصره د خلکو رسو شو چې د قرآن نه ډډه کوي د قرآن سره کوي د قرآن نه راس کوي قانون حرم مستنفی راته به د اخردی ترہیدون کیږي فرت من قصوره او ترہیدلید منظری نه قران پښان د منظری ده سنج خره د منظری نه ترہیږي دغه شانته دا نافرمان خلک د قران ترہیږي مده منظری جړ سوکرাজি منظری نو قران ته منظری توجه کین خره هغه د منظری نه ترہیږي سخت ه زړې ورکله الله فرم دا کم خلی چې قرآ ته نه کېنی دقرآ سمن کوي د قرآ ډډه کوي دا سر دا, دا, دا خردي او دا قرآ منظرې دی د دین طرحږې دی نه راځيه دو لزیید دا دغ ممسلو علم قرآ مول ديله یو مکلو من غیر سوا سوا دقرآ علم په شان د منظرې دی او د منظری په جاړمانې قدرت نوې سوا د منظری نه دا سوشو انزا عدابشو الاستماع له عدم الاستماع عنه دلين لمر القوصما مع شاعت القلب اوصل رملا بر عدم المسي غير طواهير انزا ملا بر من الكبره دا اوله قاعده شو پدلو خبرو مستمل شو نا ګوش کوي چې دا که. که یادی علي کوي یو قاعده بیان شو نو نن خو جمعه دا چټي وخت کې قانون صباح ان شاء الله کومه تیاری کنه یاد به کوي ندا باندې بیاړو ما چې عظمت د قران د غيره په اړه سونو کاتو شناد د مورځین په اړه لسنو کات چې تاسو آداب دو قرآن دو پارے پینزن و کار تا سویت کری جمالی جمالی تفسیری خیر دے پا نوٹ کی بیاد ہوئیں که کامپین اڑوئی که پیاد اڑوئی خوچی اڑوئلے شئی جو میں قیدہ کی صدور خبر بیانو تقسیم دو سورو مدنی و مکیتا او تعریب دو قرآن حکمت د نزول د قران موضوع د قران او تقسیم د سورو مکی و مدنی دا تعریف حکمت موضوع تقسیم تعریف حکمت موضوع تقسیم دا څلور خبره شو ديما قاعده په و خبره مشتمل شو تعریف د قران حکمت د نزول د قران او موضوع د قران او تقسیم د سورو مکی و مدنی دا نو تاریخ د قران یو خو تعریب د قران چا کړلې حسامه والا کړلې وسامه والا تاریخ د قران په ځای الفاظ باندې کړل نه چې یو کتاب دی مونزل دی د الله طرف نه رسول صلی الله علیه وسلم تا أو نقل شيء فنقل متواترا بلا شبهه هو كتاب منذر الى الرسول المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه قرآنی پاک چی کم تعریف کر لینا دا تعریف ہو دا اغیرنا زیاد جامی دیں دو سولینو تعریف نا دا قرآن تعریف زیاد جامی دیں دا اغیر دا بیا نو او بیا بیا دا اٹھولی را اٹھولی کو نو تعریف نه نا جامی جوش یو محیمناً قران پاک سے محافظ نے دا د مخкину کتابونو ته پارا محافظ دی سورہ مائده کې تاسو وګورئ سورہ مائده ته تسلی ختم یاد کی مائده ته تسلی ختم وأنزل لك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحينا عليه او محافظا على ما فيه من الكتاب محيما وانزل لك الكتاب او بیا مصدق اللی ما بینے دیو محیمینن محیمینن دا یو شو قرآن سا دی منزل دی دا اللہ طرفنا او دا قرآن محیمین دی محافظ دی دی من اکتا مصدق قرآن پاک مصدق دی دغه سوری میدی کم دا اللہ پدر آگا لیو مصدق اللی ما او سورت اعنام کیو بولی دونوی که صورت اعنام دونوی که سورت اعنام دونوی که وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُسَجِّقُ الَّذِي بِنِ اَدَئِ دا قرآن لئے کتاب دی امارا لگل لئے تاتا انزلنا او مرالے کرل دی ذرا مبارک مسجق الذی مسجق ده بری بری دین مخکیدین ده مخکینو کتابونو تصدیق کئ څنګه مخکینو کتابونو کې چکو مسائل توحیدونه هغه مسائل توحید قران کې همدان مسجق شو او دریمه کتاب انزل نا وی مرا لے گل لے و میرا لے گل لے دا خود دوہا سور مجد لوں او سورت عرب کیوں گو رہی دیمیت کی سورت عرب دیمیت کی تاتہ میرا لے گل لے کتاب ان انزل لے کا فلائکن فی سوڑلی کا کتاب ان دالوی کتاب دے انزل لے کا را لے گلے شیطاتا کتاب لوی کتاب دی خورران لوی کتاب دی دنیا کې خو نور کتاب شته نو ان زیلا داره لګلی شو دی نور کتابو خو را لګلی شو کا تاتهه لګ نورې شو نور نور پ غمه نور کشي د شان سر شوواره کې وګور تعریب د خورآ سر شوواره يَوْصَل ذُنُوي کې يَوْصَل او ذُنُوي آیات کې وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا قران دا الله دا رب العالمین کتاب ده دا قران دا رب العالمین دا طرف نراغل نه نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ جِبْرِيلُ سَلَام راوړنه عَلَقَ الْبِهِ كَأْسَا صِنَّتَا ليتكونا من المنذرين نو قران څه شو؟ تاریخ د قران دا شو او کتاب منذرن بي واسطه د جبريل مين الله او کتاب منذرن او کتاب من الله مصدق و محایمن دریش سلورم حکیم ایک نقطة صداد تعریب دفاع حکیم سورة یونس کی اگوری لمبر ایک آیات کی سورة یونس و اول کی علف لام راتل قایتل کتاب الحکیم دایاتن دا کتاب دا دی حکیم حکمتنو آلا نسل شو کتاب منزل من اللہ تعالی الى الرسول مصدق ومحیمن وحکیمن خواه اصولین اسوی بیلا شباتین شبا بگنیشتا پنزمان اکتوگور لم یجال لہو عواجا لم یجال لہو عواجا سور اکاف رنبی آیت کی دشترک و شبین خالی دیں سور اکاف و رنبی آیت کی قرآن پاک دشترک شبین خالی دیں الحمدللہ الذی انزل على عبدیل کتاب اللہ را لے گل لے بندبانی کتاب وَلَمْ يَجَا لَهُ عِوَجَا اپا دیل قرآن کے کوگواہ لینے دے کر دولے شک و شب کی نشتہ وَلَمْ يَجَا لَهُ عِوَجَا خالی نانی و شبہ قرآن پاک خالی دے دشک او د شوبه نه شکو شوبه کې نشته شپغم مین الله مین الله د طرف نه راغل نه سورۃ ها سوره کې منزل له خو مین الله د الله طرف نه سوره توه سدولم یاد مین الله اذا الله طرف نه راغلن تنزيلا مممن خلقل ارض وسماوات العلى تنزیلا ممن خلق الارض و سموات الولار را د قرآن دا اغزاد دا طرفنا چه اسمان ازمه پیدا کرلی چوت اسمان پیدا کرلی کتاب منزلنو من اللہ تعالی ایدر رسول مصدق و محیمن و حکیم او خالن عن الشک ولم جل وجا خالی ننشکی وشبہات او بیا وملمبر عزیزن قرآن پاک ضرور کتاب دیں حامیم سیدہ یو سلوی اختم کی حامیم سیدہ یو سلوی زیزون دا کتاب دی وین نهله کتاب عزیزون لا یادتی باتېلو من بین واللا من خلف دا ضرور کتاب دی نه دی راغلی ته بایل د مخکې نه واللا من خلفی او اتم مکنون قرآن پاک محفوظ دیں سور واقعہ یوکم اتیا نمبر ایت مکنون سور واقعہ یوکم اتیا آیات یوکم اتیا <تصح> <تصح> وانه انه لقران كريم في كتاب مكنون دا قران عزتمنځه په کتاب محفوظ کړئ نو د قران دا تعریف کتاب منزل من الله تعالی ال رسول محیمن ومصدق وحکیم ومکنون او خالن شک و شباہت لا یاتیه الباطل لا یاتیه تقذیب من قبل ولن نسخ من بعد دا جائمی تاریش اصولی نو پتاری او دا نوکات نکتے نہیں ہیں قرآن جه کمی ذکر کر دی جائمی تاریف کتاب منزل من اللہ تعالی محیمن ومصدق وحکیم ومکنون او خالن انشک و شبہات لا یاتی الباطل من بینیده ولا من خلفه دا سوشو دا دا قرآن تاریف شو نو تاریب ده قرآن او تاریب ده قرآن ولی ضروری دین ناخو تاسو با کتابونو کس دکرلی چه عامو کتابونو که شاریف علم لرا دری خبری پکاری تاریب ده علم موضوع ده علم غرص ده علم که تاریب فنفی جندلشی نو لازم بشی سید عباس نو لازم بشی سید عباس او تعریب دینه مون پی دینه نصیم ای سې را بس او سې را بس جیزنه داسه کې سره ستړي شو شه په لاس رانیش د سې را بس سفارا مولانا پزیاخ سی بل تعالی دی وساله سات دیارځی چې هغه یو مثال بیانوم مرتون بابا چې باغ والا ورکو نا مرتون بابا وی چې تعریف د شوهنې په اندري شي نه لازمیږي څه یاده بس او څه یاده بس یې یو سړی دی هغه نا پس کور دیر আজি په غوجل کې تماشا کې تپوس کې زموږه بې سکره خلک ورته سبې سکره څنګه ده توو دې کسپیندې دې یار کوي جنمه خو نو دا خلک وې ګوره نه دې بار دې د زی خلک تپوس کې سا سکره څنګه ده په جنمه نه په جنمه سبې سکره نشته هغه شپه لاس نه راځي کنه چې دې خپل بې سکره په ال ولا پلاس, پل پلاس باندې ورشي نو تعریف دے لئم ذکر ضروری چھے لئم تا پی جند لینے انتبسہ پلاس پانی راوالی تبسہ اصیل کی تو خاقی لئم پی جنے نو نو سنگا چھے دے کتابوں نو تعریف ہوں علماؤو ذکر کر دیا ہوں ہا دو کتاب پاول کی استادان سازان ذکر کریں دقشان زنگ پشیو خود اللہ رحمتن ناظر کی عقید و قرآن هم ذکر کړل چې کله سړی قرآن شروع کړي نو مخکې دا غینه د قرآن تعریف پیژندل ضروری دي دا غینه د پارا د اته نو تیشوي یو محیمن دوی مصدق او دریمه کتاب انزلنا اليكا سلورم حکیمن بنزم لم يجله او جاء سبغم من الای تنزیل مما خلقل الارض والسماوات العلى ومعزیز اواتم مکنون مزارتول چرا جمع کی کتاب منزل من اللہ تعالی الى الرسول محیمن مصدق مکنون حکیم لم یجل ہوئے وجاہ ای خالن عن الشک و شبہات دا څه شو دا تعریف شو د قرانې پاک تاریف ہوئی دا شوی دا خو یاد شي کنه خو بیا ورول شي 2 حکمت النزول کتابونو کی تعبیر کوي په غرض سره دین نمبر سره غرض نه یواز دروازله حکمت النزول عامو کتابونو کی تعبیر کوي په غرض سره خو په قرآنی پاکه زمنګ شيوخو د غرض نه تعبیر کړي په حکمت سره وجداله غرض دې توې چې دارې په دراجي فایلته غرص دیتوی چه داغی پایدا راجی پایل تا. او حکمت دیتوی چه داغی پایدا راجی بندگانو تا حکمت دیتوی چه داغی پایدا راجی بندگانو تا ندی وجنا د قرآن پاک په پا قرانی پاک کے دغرض نہ تعبیر منگا پہ حکمت سرگز کچے افعال دبار تعالی معلل بالاغراض نہ دی اللہ پاک جس سن سون کر نہ کڑی نصفلی پیدا پار نہ اگی او غرض سے تو ہے کہ دا پیڈہ چا درا نو داس غرض دو قران دا دے بلکہ تعبیر پہ حکمت سرگز کا حکمت سے تو ہے کہ بندگان ہوتا نزا الله پاک د کلام په بندگانو بنديګانو ترجیحی دی د دیوژنه تعبیر کو په حکمت د نزول سره په غرض سره نګو د ګل غرض فائدہ فعال ترایي الله تعالی د فائدې نه منزا او د حکمت فائدہ بنديګانو ترایي او بندگان په لدو ته سره محتاج دي دی د دیوژن د الله تعالی افعال معلل بالاغراض نشی کېنه نو حکمت د نزول د حکمت د نزول د فقره تقریبا نه نقطې بیانو یو ليلهدايهت قران راغله د هدايهت د فقره لکه سوره البقره لم کې علف لامیم ذالک الكتاب لاری بفین و ذل للمتقین دا قرآن حدایت تے دا پارد متقینو دا قرآن حدایت تے دا پارد متقینو و ذل للمتقین نو قرآن راگلے دا ہدایت دیمو لِلشِفَا قرآن را غلل شفا دا پارا دیم حکمت سر شفا دا مخلوق دا پارا دا یونس کیو گورئی او پندو سمیاد کی سورة او پندو سمیاد قل بي فضلا يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور ايه خلق اوراغ <تصفيق> لیتا استاد موعظه من ربكم واسى صدر ربنا وشفاء لما او دواء لده مرضون سینوں کی دین درد سینوں دمرزون صدر دواء شفاء دویم درین لمبر قرآن پاک راغل لیل انزار لیل تبلیغ والانزار در رسول در پارا صورت ابراہیمو دو پندو سمیات کی تبلیغ او در پارا دیرول و در خلق حادا بلاغ لناس ولی اندرو به دا قرآن دا رسول و کتاب دی مخلوقتان حادا بلاغ لناس حادا تبلیغ لناس دا قرآن دا خلق و تبلیغ دی دا تبلیغ سده قرآن بیانواری دا میانو تبلیغ خواه شپک لمبریزه که جاووتا اپل ترانا نشتا نو مشرانو د رشفګ نمبر یادی کړل شي دنه ما اپل تنځي خدای علیم او علیم ته الله پاک قران او سنت نصیب کړل د تبلیغ سره قران میانوال عالم چې روزي کړي له شنه به قران راळी دې چې خلکو تواضع او نیت کړي ته قران ایتونو په وجه د شپګو لمرو کی کار نه کوي د وقران خلکو تبیانې د په قران پاک باندې خلکو اصلاح کوي کله قران بیان نکوه دا سيروځ ولاګ ولاګ ولنده تبلیغ نه کوي دا عوامو تبلیغ وشو خدای علم تبلیغ ونه شه دا خپل تبلیغ ونه کو الله خپل محفوظ تو ايا يو رسول بلګ ما انذري لےگا دا قران تبلیغ خلکو د وک او لم تفل فما فل وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْ تَرِسَالَتَا كَدِوَنَكُونَ مُلَيْتُوب دِسَتَوَنَرَسَوْتَ نا دي وجه نتاریبان لفکارده چه اي قرآن ازده کئی طول قائل سبخونه اللي نفکارده چه اس روجه قرآن لورگی تا دي قرآن چه فارغ شو نبیا وزانا چلّه لگئی خود چلّه کیون بیاسا بیانه دا قرآنو بیانه تبلیغ دا قر پوس په چیلینې نه لګای ټول کال دې سبقونه وې نو چې لمه اوس دې قران لې چیلور کړه تقریبا لم چیله سره قران یې کول دا مې و چیللا اوس دې لې چیلور کړه دلته یې زده کړه چې مولا شوی نبی ابو ذکوران تبلیغ کړي کې سي روزه کې دې ما قران بیا نی کې چیلې کې دې ما قران بیا نی نو بشپ ګلمبر کې نه چلے د دا قرآن پانداز بانی بیان کیا خو قرآن خوتای زکڑای کنی چیز زکڑای کنی چیز زکڑای بیان بسو کی نو دریم حکمت ساشو التبلیغ والانزار قرآن دا رسول کتاب دی علماء والا پکار دی چی دا قرآن عوام طورس ای قرآن پا پاک باندې عوام پو کی زمانگا دیر شاگردان داسی ہوں درس برابر ټول ساره مان اتر ترجمه کوله او ماس بخیل می بخولو ټول جماعتونه کی درسون شروع و بے درسونه شروع کړل او البته قران وی ای بیر اړه ای کیو دل شان دي برابر لا په نو متا ملګری رات درسونه کوي الحمدلله موږ په درسونه باندې خوشالي یو چې ملګره درس او قران کوي زمو شاګردینو باندې مې په خړ خوښالي شکر دایچې زموږ نیوی او بیا د خپل درس قوانشو بل په کولې شي او الحمدلله ډیر ملګري دا الله پاکستان نه نو قران سے تبیخ ده نه قران زده کوي د له سر راځي د لږ وخت نه مشقت برداشت کې اول خوند کوشش کو چې ملګري پنځیر تعلیم پنځیر شیر شه ده نه پهکششر دی د پات سره په دغه مرکز د مشترانو دی د مشر ش دعاگانان دی دمونږ د کوشکو چې کمته لته تللی شي چې منږول و دکه چلته کې مشت هغه تکلیف هغه برد ش کې یو د مشر شیخ دا دعاگانې او سر شامې شي مخامه خاصې سر د خورران پور خلي کم ملګري چغا تل نه شي او فریغ نه یاته کې چېمونږ بیا ته ترغیب والاورکو چه زمانگا درست ترازه این زمانگ پا درستی زمانگا حیر ازدائی چه زمانگ شاگردانو که برای نو خاما سوال و خیزمت که این زمان به پار بیسالی صواب شو صدق باشی نو قرآن صده تبلیغ دی انزار دا دریم افیدشمان سلورم لیل البشارت قرآن دا زیر کتاب دی دا د بشارت دا پارا و دا زیر دا پار لاغل لی سوره النمل کې وګوره دې میات کې سوره النمل دې میات سوره النمل دې میات طاسين til kayatul quran wa kitabim mubin hudan او ذو وبشرا للمؤمنین دا قران زیری له مؤمنانو دا, دا پاره قران د مؤمنانو دا, دا پاره زیری نه مؤمنان له پکاره چې په دې زیری باندې خوشاله شي کنه موږ نن ګوښه ورو ته قران بیا او لوډ بیا جنگ دی موږ مړ دی مولار او سپیکر لگوې کدا خوشاله زیری ده خو یې پني کوړا منګر تعالی زیری درکونه په زیری خلک خوشالي او تخ په کېږي ګیره کې خوب می خراب شو پلان کې کارو شو پلان کې کارو شو قران پاک زړه بین زمانه او طالب تدبر قران سره فرغله سوچله چې قران کې خلق غور وکي قران کې خلق سوچ وکي لید تدبر قران راغله سوچ دوپاره سوره اسواعد کې وګورئ یوکم درشتم نمبریات چی تدبور سورت سواد و یوکم درشتم آیات سوره سواد آیات و یوکم درشتم قرآن دا, دا تدبر دا پارلاغ اللہ چه سوچ بگیوشی کتابن انزلنا الیکا مبارکن لیت دبرو آیاتی لیت دبرو اصلا کسنگو لیت نو تا بدل شو پا دال باندی او دال په دال کی مدغم شو نو پا کې اشارہ شو چې تا خپل پیکر دا هم مدغم کا پا کې کی خپل پیکرو پا کې کی دن نگا تعبیر کله بد د برسر د برسر ته وای نظر فی عاقبت الشی پانجم د شی کی سوچ کول اصل کی دبر لکې ته وای لکې سارونه شاته ایګا نو نو مطلب شو لفظ وایا نور الس بیا سوچوکا چې اوس په دې لفظ کې الله پاک سره علی ګل دی دیو جن تعبیر کله بد د برسر سفیانی سر سو رحمت الله له وای الله پاک کتاب راغلو را لګله ولیت د برو ز سوچ د بارا فتوخ زوم لټلاوه د خلکو تلاوه د فارو ګرځم بوڑې نو تبوس کې څو خندن دوه نه ختمونه وکړو رمضان روان دے آوری گا نبتا سو گو ختمون اکرو او دی اورې بوڑې ګانه تبوس کې څو ګيما پنځه ختمونه وکړو او کده تبوس کې چې ترجمه سر دي قران پاک سونو به نه یو آیات می نه دی اورا غل قران سره سوچ لدی چې دې پایتونه کې سوچ وکا نو سوچ وسنګي پاره پلو په یګینو او مولات را وندې غینو نو خو دوی جته کو نارینو د پارو من تنظیم منګلې جمعه زنانو د پارو من تنظیم کړل کور کې نجوس نکینی او نارو وندې غین ته وسره شوکي اورې مونږ خو دونه تکلیفو کوځه د ورن تنظیمات وګړو چې زنانو پیدا واخلي نارینو پیدا واخلي د خوښ شاجي کوم ځنانه په جماعت باندې لپاسه دروازه شته طرف ته ځغې دې جماعت تمراته شي خفه امن مانی پکې نه سه شي ځنه قران اورېږي ځنه لغړې به ځکه مليځري ځنانه دې زموږه محل کې نه علم کور کې پروګرام کړل هله کی आवाज رسی نه چې و سوچ نه کېنسه وسرو کی قران خو الله را لګلې دې لږې چې پدې کې خلصو کی سوچو خلص کی سو علامہ شوکانی رحمتہ اللہ علیہ مقدمه فتوح القدیر کی ماوس کتاب را نه و ما سرهشته بیا بیا تو هم وس سلور جلد شوکانی رحمتہ اللہ علیہ تفسیر ډیر بهتر تفسیر ده دا مقدمه کی نقل کړی دی وای بادشاہ ولئی یو علاقے کې اوسې تختی لئی دی ولئی اخر پر سر باندې کی دی او ګور کې سو شور شرغب نشي کولی دا بچا خطر غلې بهقدرې ونشي بیا ولا کولای زه جوړ کې څنګه پاکي کی دي محل کې بلې وسې ته بچا خطر غلې چې کو ټګوري خد دا بچا دې دا خطر والی په ادب باندې کولای کې نفعږي به یو له وړي بل له وړي بل له وړي دا خطر ورته خو سو کې بلې خطر پوي دا خطر راولی پا کور کې کی کیری و دا خبری پا قبل خبر دماغو کی کله کلکل دا خطر علی دی خبرو تا گوری چیر دا باچه خبرې میں زین نو نوزی اولی گیا دی دا باچه خبری پا قبل خبر عمل کی راولی اب ترس تو باچه دا دوانا کسان زان تو وانی اول نا دا بوسکی زمان خط باچه سلامت خط قراغ لیو وی تا سکر ما خو دیر قدر ساخت کر لی پسر می خوا دیو بیا کور کې چا شور نشو کولی لپاس زیمو اغدیم تو از ما خطی باچا سلامت خطر آگلی او خو نو پویدن بل <سؤال> لے موڑ لے پوکڑے چې دا خوری پکی دی ما په عمل کر لے باچا بی نام جو ام لگو اور کئی اول نو اور کئی نن د قرآن لو سن کشتے الفاظ ویون کشتے خوبمانے کے سوچ کو ان کی نشتا دا قرآن مفہوم مانے تا سوک راغوندی دو ان کی نشتا با دی کی سوچ کی قرآن برو آیاتیم دا میرا لے گلے دے لے چی مخلوق دے پیتونکی سو چو کی دا گشان تے قرآن زی پہ زیو اس سورے نیسا کیوں گو رہی دریعت یا نمبریات کی سورے نیسا افلا یتدبرون القرآن باسیت افلا یتدبرون القرآن اے دا خلک سوچ نه کیږي قرآن کې کی داخلک دی ولو کان من الذل من غیر الله لوجدو فی اختلافاً كثيرا کړه د بل چا کتابه پدې کې ډیر اختلافات مونږ او دا خدای الله کتاب دے چې اول کې کومه خبره کوي آخر کې اخه خبره کوي یو مسلې کړه آئی کے شک و د بیرن دپرے خوید توحید دا شان سوری محمد کې گو رہی صدی رشتہ محیات کی سوری محمد افلا یا تدبرون القران امال قلوب انقالها اذا خلق سوچ نه کوي فجه قران کې بلکي ورونو باندې جرندې راغلی راغلې ونه جرندني ورونو ته لدو نو ټاليواله شي زکه قران کې غور او سوچ نه کوي زغ شان سوري مؤمنون کې ګوراي آتش په تمه یاد کې مؤمنون افلم یا دبرو القولان ایده خلق سوچ نه نکیده قرآن کې ام جاهم معلمیات اباهم الاولین یا خبر راقل اللہ چه خانو تنو راقلی ناشنا خو نده دا خو مخینو هم بیاولو من اللہ دا خبروار کروا قرآن راقلی دا پارت تبرو شپگمو تسکیران قران پاک راغل لې تذکيره دا دا افغانستان دي خلک لړشین تپوس کې تذکيره شته زموږ پاکستان کې تپوس کې اسی شي د ویزې عربو کی او پاکستان کې شناخت تپوس کوي دا ست شناخت ته دا ست تذکيره دا دا ویزه دا سورۃ توحید وګورئ درې میات قرآن پاک تذکیره دا زن سر تذکیره والا زن سر ویزه والا زن سر شناخت والا چی بیج پکارش اللہ تذکیره تلیم یخشا ما اندلنا لیکا القرآن لتشقا اللہ تذکیره تلیم یخشا دا قرآن تذکیره دا اگر چالچ دا اللہ نیری تذکیره تلیم یخشا دا سیشه تسکیره دا وعز زیده نسید تیدازان سروالا دا با دی پا قبر کی بیا پا کاری دا با دی پا آخیرت کی پا حدیث پاکی را دی پاک با قبر کې د کولی ملګری پا شکل لاش مره با گبروشی قرآن با ام گبره هغه حقا ملگری ما که دنیا کی تا مالو اخرار کردو جو دی قرآن لو اخر کول پا کار دینو اوم لمبر تفصیل دا دا دین تفصیل لیں دا دین وضاحت تے سورت یوسف کیوں گو یوصلی ولسم کی قرآن پاک دا دین تفصیل لیں سورت یوسف یوصلی ولسم ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بينه حديث وتفصيل كل شيء وذاهته ظاهر يوشي الدين جميع العلم في القران لكن تقاصر عنه افهام الرجال طول العلوم بالقران قران هو يا بطول العلوم او رسل شي دار علمنا باغا شي تفصيل ده و وذاهت در شان سورہ نحل کې عمره شي یو حکم نوی آیات کې سورہ نحل یو حکم آیات کې سورہ نحل وَنَزْظَلْنَا لَيْكَ الْكِتَابِ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِ مَارَا لِگَلْ لِي فَتَوَنِي كِتَابِ تِبِيَانًا وَزَاحَتِهِ بیان دے دہ هرئی وشیع دن دے دن دو مسل وزاحت دے دن دا قائد وزاحت دے دن دا قائد وزاحت تبینن لی مسئلت المختلف پیها تبینن لی مسئلت المختلف پیها دو, مخت... دو اختلافی مسئلے وزاحت دیں دو اختلافی مسئلے د بیان د پارا قرآن دا غلی اختلافی مسله خلقو دو بیان کار ننہو کو جماعت کی بیان که نخلص ہوئی دو جماعت امام ہوئی اختلافی مسئلے منو چڑھے او قرآن سوئی اختلافی مصرح بیان کا سور نحل کیوں گو رہی دری نمبر آیات کی نحل دری شپیتہ آیات آیات دری شپیتہ سور نحل سور صدور شپیتہ په منځلنا لل کتابه الله لیتووب نهلهم ما نه د را لغلی په تا کتابقرآ م نه د را لغلی کتاب من د را لګلی مګرلی تووب نه له هم چې بیایان کې خلکو ته سیان کې الله اخته لفوفی هغه مسله چې خلکو په کې اختلا کړ ل د الله درو کې اختیلا نه شته خی خلکو پهې بیان, بیان کاه قران سوې اختلافي مسله بيان کوي چې خلکو به اختلاف کړل الله يختلفوا فيه لتبيين لهم الذي اختلفوا فيه چې بيان کې خلکو تاغه مسله چې اختلاف کړي دي خلکو پاهي قرآن راغله دا پاراسو دا پارا دا بيان د اختلافی مسلې دی اختلافی مسئلہ بیانوال د دا, دا علماء کار دیں دے بے اختلافی مسئلہ بیانیں چی خلقو پک اختلاف کر لیں دا اللہ توحید دے خلقو پک اختلاف کر لیں نور لیور کر لیسی پیریان لیور کر لی امبیاء لیور کر لی پیغمبر حاضر ناظر گنی اولیاء اکرام واقدار و متصریب گنی تب دا مسئلہ بیانیں بیا امبیاء غیبدان ندین پیغمبر اسلام حاضر ناظر نه دی اولیاء کرام متصریف نه دی مختارکل نه دی د نه فود نقصان مالکانه دا مسلې بیان نه دی د دې مسلې د بیان لپاره قران راوللی نو چې دا مسلې بیان ولا نو خلک به دې بیان میلون نه پغړګي خار بیا وقامه خاطر تانی لګی استبغه صحیح اغه نمونه کوم نمونه چې دا بیان مستلام پیغمبر رسل اندسن وینی ساحر ورت ویلئں کاہنی ورت ویلئں او ش... دا شان چیزن نو کزاب ورت ویلئں اشیر ورت ویلئں شرارتی کذابن اشیر دا غڑ شرارتی دا غڑ دروغ جن دے دا منہ بتاواں نہیں بیان کیا اور خالد تابین نے پگاڑا کیا دا چھیو ہی ہا اور مزید امام مسلہ مسلطان بیان کړی یار تاسو مجیانو بیان نه کړی تاسو مجیانو بیانو کې به تاسو وایئ خلک بیا تنظیمات لګي کنه لګي مولوی پیغمبر نه اوچو ته پنه بي السلام سوني تنظیمات لګولي شو کم کم نمونه او چا خلکونو ور کړی قرانو ګوره تاریخو ګوره نه جدا اختلافي مسله بیان نه کړی یار نو بیا نمونه خلک درکې دا برداشت کړی دا گران کار ده گران اِنَّا سَنُلْقِ کا قَوْلًا سَقِيلًا دا درنو اینا ده نبی علیہ السلام آنچه وحی با کیده نا خوالی باتی په سخ جمعی که دا ولی دا درنو اینا ده کنه دا خود درون کتاب ده اولی پا دی که درانا درانا کارون مخطرازی درنی درنی خبری مخطرازی لیکن اللہ پاک بیتا سانی خود ترموہ تصریف لاسا چوا استاکار لا سچول خپل ترا ټول استړي د دې خدمتونکو بل سوځنه دا الله را اورون کې بل سوځنه خو ت صرف دو نظرو کې چلاس واچو اول لموا لم به دا دامه سروس قران میروغه سند خلک بره د سوې په چي برامه راګي دا چکلا پنځپيره توي خو دې موتي خراب شو او دې پنځپيره توي خو یاره درس مي خراب شو او بیا چې نه دا, دا خلکو کې مي دا شورت خراب شو دا ټولې بل رسو دا تو قران دلا سوچه خلک بسنه وي وي دګنه طالب الله پاک لارواسي او اخيرنۍ نهمنو قطه اخراج الناس من الظلمات د قران مخصوصه مخلوق د تيرونا رناته ویستل سورۃ ابراهیم کې دمه یاد کې سورۃ ابراهیم او دمه یاد اخراج الناس من الظلمات مخلوق د کرونا رنا تر استری کتاب انزل لوی کتاب ده ول لوی انزلناه ماره لګل نه د مخلوق کتابونه باندې را لګلې واړ دي خانو ما خو نور کتابونه مراله لګلې تورات انجیل اله کا آدم ته تراله لګل نه قران ده لتوخرجن الناس من الظلمات الى النور دا لګلی م سره دی دا مید را للی چې قا دره جوړه کو پاک راړو پ کې ده او دا قرآ می را للی دا سر باندې کې د او کورته لا شو قوټ پر را کوي که دا قآ به سر را وړ د راغلی دا د راغلی چې بس خبره کې د می میدی ووي یو خبره او سر سره قرآ د راغ دی دا جن نه دراغله با ځل اخوږی غوجل د قران چولای او ریګنه دلوم نه راغله مغبرو کې قران وېزان کړي دل نه دراغله سارو ته قران وېزان کړي چې ساری برکت دې دل نه راغله داسه دراغله لتو خرجنا ازمینه ظلمات دل نور دراغله دې له چې مخلوق د تیرون را و تروباسي ته روانه رانا ترایسل را کار د چوادې پیغمبر د پیغمبر ولسو دی عالم عالم بدا کار کوي کنه په دې قران مدخر کو دا قایدی اصلاح کئ شرکيات بنا بدعات بنا رسومات بنا د ګناہوں بنا د دې نه بخلک په قران را واسي دا قران مخل کو ته بیانې دې له مخور کړي خلق وولو مخور کړي مولا وولو مخور کړي داس بونه بخل کار کړي د قرآن پاک در علي ګرو حکمت شو څونو کې دې نه نه نه دې یاد شي دا خبر اسه موضوع د قرآن موضوع د قرآن سره د اتوحد موضوع ستاوي موضوع علم هغه چی پہلیم که باس کی گی دا غیر دا عواریز ذاتی او نا پہلیم نحو که باس نه نکی دا کلمی او نا جو موضوعی منح کلمہ و کلام دے دا کلمی عواریز گر کئی او چی کلمی با یا موربی او یا ممنی او یا با منصریف او یا با غیری منصریف او یا با مرفوعی یا منصوبی یا مجروعی یا با پیلی یا یا با ادی آواریز بیانی جو داشتر شو موضوع شوا پا علمی طب کی بدن نه جو موضوع دی موضوع دی موضوع بدن دی پا قرآن پاک کی باز سنے توحید دی جو موضوع د قرآن توحید دی حضر شیخ دشاپور دی اللہ غریق رحمت کې اگر وی قرآن شورو دی په با او قرآن ختم دی پسین بس بس سمانا اللہ یکفین یو الله پردین اللہ بس الله کافین دا دا قرآن موضوع چه یو اللہ بسته یو اللہ پرده یو اللہ پوره پرده بس دا دا قرآن شو موضوع شو توحید دا, دا قرآن موضوع دا باچا شیخ دیالا غریق الرحمت کیا غبت توحید تعریف پا دے الفاظو کام اعتقاد الوحدانیت والفردانیت للہ تعالیٰ فی ذاته وصفاته والافعال التوحید اعتقاد الوحدانیه والفردانانیه لله تعالی فی الذات وصفاته والافعال توحید څه ته داخله ساتل چې الله ذات یو دی الله په خپل صفات وکړي یو دی کنه او الله تعالی په خپل کارون کې یو دی دا قران موضوع څه د توحید دی اورې چې یو څه قران ووای اغه موحد جوړل شي د سر قران وی لرنه دي پوه یو د ملکن کي روانو وي او طالب علم دي محترماني په طرف کي نو له کاو له ملکن کي دا جمعه ته دا قبرش رکھل له ما کېاسي او صلوات ته له غټو بیا ورو سب کې دا جمعه جوړ شو اس په کې دلبال جوړ شو له ما کې یاکبر تخر کو بیسه غزار کړي مې طالب تمه طالب اسا سوزان سوې دا بیسه وغزارل دا څنګهږي خړي کخنه وي زموږ سوزان وې چې د دربار کې مي جوړه ناشې او د دربار خدمت کړي داخه کار جاي بیسه وغزارل خکار دي ورشي نمه طالب خرزان لغړ کې ته محترمانه طالبې ته په سوار ملاشن ته خلکو ته وڅې چې دربار ته شکرانو وغزارل خکار دي ورشي نېڅه سره قران وےته موحد تو چې قران نه دی لګا نه موसलमानي تر وا سره دې موحد بیا مشرک دې چې خبر تو شکرانه وغځران شکر نظر او عبادت عبادت غير الله خوش شرک دې ګناره نه قران موضوع سره توحيدي وجنه شریفه اکبر کی نقل کړدی چې قران پاک دې سه آیات دې سه چا توحید نه شي خالص داغه کتاب دې ځان له ساته اشرفي قائد اکبر دو مولا لي قائد رحم لسما صفحه کې نقل کاين غورا فل قران او كله في التوحيد قران ټول په توحيد لږه دل و حقوق اهله و سنايهم وفي ذم وفي شان ذم د شریک بدی ده په قران کې او حقوق یې اعلی اعظم مشرکین رټندا وجزائم داږي تخفیفات دي فالحمد لله رب العالمین توحیدن الحمدلله رب العالمین نام توحید دی الرحمن الرحیم توحیدن رحمان الرحیم توحید دی مالک یوم الدین مالک یوم توحید دی ایا غناوذو ایا غن سین دامن توحید دی اهدیناس سراط المستقیم توحید متضمن للسوال هدایت الى طریق ال توحید پدې کې سوال چې الله د موحدین الله راتوب ښه سراط الذین امن تعلم غیر المذوب علیم والزورین الذین فارقوا التوحید الله داخل کو نوبچ کې چې توحید د سني جدا قرآن ټول لګې درې په سمانه په توحید نه سمه صحه شرح بیقی اکبر دمولا علی قیر رحمه اللہ دو قرآن موضوع سا توحید دے دادو موران رحمت اللہ علی تفسیر دے احسن تفسیر المعروف تفسیر بینظیر دیکھیں توحید بارے کے ہوئیں نام صفحکی ہیں کسی حسی کا اسباب سے بالاتر ایسی غلبہ اور دباؤ کا عقید رکھنا دا اللہ تعالیٰ بارکی دا اسبابون بغیر دا عقید ساتل اور دل سے یقین کر لینا پڑھا من یقین کول کہ اس کو ہمارے حالت کا پوری طرح علم ہے چاہز ماں پر ٹول حال بانی پور دے اور اس کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہے تصروب کرے اللہ پاک چیمہ کی سنگ تصروب کے نکولیش بچے اخلی اغسیشی بچے راکیرہ کوئیسی اغسیشی راکیرہ کوئیسی اس خیال سے اس کے لئے تعظیمی اقوال و افعال بجا لائے اللہ پاک لحای تاظیمی اقوال تاظیم کرن منظ روجہ وغیرہ تو یہ بات اعتقادی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے تو دین و توحید ہے اگر یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے تو دین و توحید ہے ورنہ بیدینی اور شرکیں کدا کارنا اللہ لکے جو توحید دے و کدا کارنا غیر اللہ لکے سدے شرک دے نا ہم سفحکیں تفسیر بی نزیر کی مسئلہ رحمت اللہ علیہ نقل کر لی نو دا موضوع دا قرآن موضوع سوشو توحید قرآن را غلی دا پارا توحید دے پا قرآن کی بنیادی مسئلہ اگر توحید دے د توحید نشو کې انکار کوي هغه ته داهری وایي هغه ته ملحد وایي او څوک چې د الله تعالی سره شریک پیدا کوي په توحید کې شریک وسره غني هغه ته مشرک وایي یو مسله ده زموږ په کتابونو کې نقل کړي چې مؤتقید د کبایرو مرتكب د کبایر مخلد پنار نه دی چې ګناه کبیره کای دې پریکه همیشه نه دی د باجی مشرکان خلق المغالط اور کای یو ګور د پنځپیریان و چې اشتری کوي کوونده جان نه مې دی د اخمتزلی دی د د علی سنت ول جماعت مسلک نه دی اہل سنت ول جماعت کوی چې مرتكب د کبایر مخلد پندار نه دی چې ګناه کبیره کای دې پریکه همیشه مشرک غنای کبیره ده دا شر غنای کبیره د غور کې همیشه نه دی داخل کل دوکو ورګه ها ولما چې دا خبره کړم مرتکب د کبایرونو هغه سر دا شرشته ګورم واحد واحد چې مرتکب د کبایرونو یې نه مخالف نه درنه مشرک نو د مشرک باره کې خو الله بيسره کړلو هم مشرک بالله فقط حرم عليه الجنه وما ونا نو شاء الله یما په مشرک باندې جنت باندې کړی دي مشرک ژوند انسان نار به تیر او واسي قران سو ان الله لا یغفیر او یشرک به شک نه پکنه او یغفیر ما دون ذالک الیما شان ته او تبخلی شه نو علما او چې ویلنی مرتکب د کم مرتکب مرتکب موحد مرتکب د کبایر مخلفین نه نه د عقیده توحید او کبیره کو نه ده ورګه میشن چې واخې دوه نه کوم مشرک ته نه بده خور بند دي دغه الله نه بخیرته وتعله به بل طرف ته تلې دا دی ونه توحید اهم مسله ده او د قران موضوع توحید ده خو جدات د علما نو خو به کنه اوري خو تر خوپ تک كونت بیدار ته دو دو مليان قران نه دو مليان په خپل توحید نه پیجنی اوري نقبته سه بیدار کې ته 2000 کوي او هغه له ود په لار شي قران دی وی قران به او پويږي پینو او ري یو بانده به شرک نه آزاد نه کید شرک جالي ورته نه کيچي دا شرک دي پوي دي شرك کي کوي دا, دا په قران کې بندشي قران وایا کو ځان نه وای دا قران ول علماء نه وای چې کوم علماء په قران فوي موحدين دي او ري دا ونه قران ووایا. بیا زمنگا د پنج بیر شیخ او دا غجی سونا شاگردان دی پینڈه کې مولانا غلام اللہ خان الله دی غلیق رحمت کی او دا غی شاگردان شو مولانا سینلی رحمت تولا لے دا غی شاگردان دا پا توحید پوئی گی دا دیوبن والا علما دي او د دا دیون قرآن وای د دا شاگردان نقوی کپارز اے کی اول خوچ مرکز صلاحش غوڑی را خدا خوچ مرکز سنشد لیں نې بیا کوشش کاوه چې د پنځپیر سره جوړ عليمي کنا داغه قرآن ویا نتبہ توحید په مسلو باندې پوښ نو سوال او خلق په دې مسلو باندې څه کې پوښ دا قرآن موضوع توحید ده سورہ انعام کې وګوره یو سل شپګم آیات سورہ انعام یو سل شپګم آیات سور نام یو سلش بگمیات ات تبی ماؤحی لیکا ربی کھو روان شپاہ کتاب پسی چوئی تا دربنا مسلب کی صدا لا الہ الا ہو لا الہ نشتے دنفید نقصان مالک کھو لا اله نشتا نفع و نقصان رسون کے اللہ مگر یو اللہ دادا دا قرآن موضوع دا دقشان تی صورتی سوریہود کی اوگوری رنبیات کی سوریہود و رنبیات کی سوریہود اولیات کتاب او حکمت آیاته ثم فصّلتا ملذن حکیمن خبیره مساله دا الله دابو الا الله قران دا مساله دا بندگی قسمه مکوای مگر الله الا دا بندگی ټول قسمه الله خاص کړي دا شانتی سورۃ ابراهیم کې وګورئ 250 آیات کې موضوع د قران سور ابراهیم 250 سمګي هذا بالغه للناس دا قران در رسول کتاب دے خلقتان ولينذروا به تي مخلوق په دې يرل شي وليعلموا انما هو اله واحد او پوه شي خلق چكنا الله دے يوم پدي مساله پوهي سورہ کاف کیو ګورای اخر آیات یوصل لسم آیات کی موضوع قران بیانې سورہ کاف یوصل لسم اخر جه ختمی قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیام ما توحشی دا انما الهکم اله واحد یقنا حجت رواساسو حجت روایو دیم فمن کان یرجو لقا ربی فلیامل عملا صالحا و لا یشرک به احد رب یحدا دال اسرے سو شریک نہ جوڑے درے خبر بیان ہوئی تعریب حکمت موضوع سرمہ خبرہ تقسیم دو سورو مکی مدنی تا ندا کے تقسیم دو سور کر دے مکی مدنی تا یوسل سوال سم صبح کی د قرآن سوراتونه دو قسم یو مکی دي او المدنی یو توی ترتیب مصحفی یو توي ترتیبی نزولی دغه خلاصہ سمته درځتا سو ګورای نه هغه کې سورہ شروع کای نو یو طرف ته نیکل واجهہ کی دیکر او طرف تا سو 1 اول طرف ته لیکل له نو دا 1 چه دا ترتیب مسافي نه ترتیب مسافي چې قران پاک دا او اول نه اخر تر اخره پوری څنګه په قران کې لیکل لاته ترتیب مسافي وای او ترتیب نزولی چې په نزول کې څنګه دي لکه نزول کې اول سورته علق ته اخر سورته نصر ده اگر دا ترتیب سوې نزوري وې نو دا سورته په ترتیب مسافي کې دوه یعنی چې په قران کې پراته دي په ترتیب نزول کې دوه نه دي مونږ دا سورته سره په ترتیب مسافي کې سورې پاتې اړو به سورته په ترتیب نزول کې سره پينځم سورته دي د بل سورې سې بل سوران سې بل سورته بیا سره لیکي مکیه دا صورت مکیه دا مدنی دی نو دا قران سوراتونه دو قسم دي یو مکیه ني او بل سدي مدنی دي مکی سوراتونه عرش په غتیه مکی سوراتونه شوا غتیه دي او بیا سین تو درکه ماته دغه کې وګورئ ال عرفان کې اصول قران 114 صفحه کې به ټول نقل کړئ بلانے ده بلانے ده بلانے ده او مدنی سوراتونه اتیش دي بیا دغه فرق د مکی او سوراتونو منس کې داري مکی سوراتونو کې سجي کر کې مقاصد اربعه توحيد رسالت قيامت صداقت د کتاب مکی سوراتونو کې مقاصد اربعه دي کر کې رسالت قيامت صداقت د کتاب او دا مشرکین اصول بیانی داغی اترازونه داغی جوابونه زیگر دا, دا, دا, دا مکہ کیون مدنی صورتونو کې جہاد انفاق احکام منظ اور روجی مساء مدنی صورتونو دا جہاد انفاق او احکام دا بس کی دین دا مدنی صورتونو گی دین مکه کې که مقاسر او دا مشرکین اصول مدنی صورتونو کې جہاد انفاق او احکام دا بیان څه کې مدنی سورتون کې دي بل فرق یې ده مکی سورتون چې دا واړه واړه مختصر دي او مدنی سورتون چې دا اوږد مکی سورتون واړه قرانک تاسو ګورې واړه واړه وي مختصر مختصر وي مدنی سورتون واړه اوږد اوږد وي دریم فرق چې په مکی سورتون کې مکی سوراتونو کې مشرکانو بیان دي او مدني سوراتونو کې الی کتاب منافقان ذکر غي مکی سوراتونو کې بیان د مشرکینو دي او مدني سوراتونو کې د الی کتاب د منافقانو بیان دي نورم ډیر پر نه دي دا باندې اکتفا وکړه مونږه چې تقسیم د سورو شو دو قسمونو ته نو دوی مقدده کې څلور خبره بیان شو چې ثواب او استیازی قاریب د قران اصول فاو سره حکمت د نزور په سوال سره موضوع د قران توحید او توحید معنا او اغیا منتجبه کی بیان د توحید ده او بیا تقسیم دو سور او دوه قسمونه تا مکی او مدنی او ترتیب مسفی او ترتیب نزوری منځ کې فرق چې مسابق کم توي چې د قران کم انداز منسورته ذکر کړلې او نزول کم توي چې کم د اسمان راغله چې اول فاتحه د او اخرې سره سورت النصر بس یا